Ah, katanya Kata Musannet Syekh Ibrahim Al-Lakani Rahimahullahu Ta'ala Dia kata Lakab tuha Jauhara Tad Tawahidi Apa makna Lakab tuha? Asanya Lakab makna gelar Kerana rumah tu asa agak, Aku gelar akannya tetapi maktu di sini, kita tengok dulu. Kalau dia asyagah, inilah uh, satu urjudah. Uh, kalam nazam baharajat. Yang aku menggelar akannya, mana aku menama akannya dengan nama jauhara tattawhid. Uh, mata urjudah aku ni aku letak nama jauharatut tauhid. Ah ha, maksud nak bayak gitulah. Kemudian kanaq tiga lafaz tauhid jauharatut tauhid ni ai ja'al aku menjadi akannya akan orduzah. Aku menjadi bagi orduzah ini Jauharat Tauhidi akum jadi kan akad jauharat Tauhid lakukan Jadikan kalau kas gelagwa bagi, urga, bagi orang arus bagi orang tuh, maafkan Allah tabah Alihman, Alinamo, Mushiran yang memberitahu ia, yang menunjuk ia. Bimadah iha dengan pujinya Itu laqq So, kita dah punya diri dalam Alam laqq Alam laqq Bila Ma Ma as'ara Birif ati nusamahu Au bizam iha Bizam muhi dia Laqq Yang menunjuk atas <coughs> Puji ketua nama Ataupun menunjuk atas mengekir itu Kita panggil nama gelah je Kadang-kadang Orang gelah tu Menunjuk mulia Kadang-kadang hmm, cadang benda tu menyusah fikri. Penat kata alam lapat ni namo gelaget, Nama gelaget. Ah, nah. Eh tengok, itu kala gitu, urdu zat kala nazam bahar ni Ah, kala perkataan lagu bahar rajani ni aku tak nama dia jawharat tauhid. Kemudian wa hadzal fi'l dan ini feen, in. mana ini feen? In? Ah, ni kehendak si aku, aibihagil fi'li lab lab koba. Ah, sana. Ordo wah <coughs> wahabi, ordo zatul lab kub tuha alak koba, koba tu feen. In, ini feen, in. kehendak si aku nya lab koba. Yata'adda muta'addi Azza Mu Ta'adi ya lima Ah Mu Ta'adi dua makuo supaya dia sama yusamni juga. Nah supaya kata kalau ha, kata org jodatun sama Tuha. Nah supaya lakto Tuha supaya dia sama Tuha Muta'addi dua suatu. Maka muta'addi dua dua makuo tu. In ammal makuo lalu awalu ada kumaku yakamoh. Babi nafsihi daiman. Mafu'un yang sama, ia panggil muta'adi dengan sendiri selama-lamu Wa'amal maf'u'l sani, tu maf'u'l fihiti'i yang dua Dia ada pun dia yang kedua Bagi Nabi Sarasan Maksud muta'adi dengan sendirinya satu ketika Wabiharsil jarri ukhroni saratan ukhron Satu kali dia panggil muta'adi dengan sendiri Satu kali ia panggil muta'adi dengan harajah Tepat sini juga, dia panggil muta'adhi bin Asis, tengok Laqab tuha mafutamu jauharatat tawfid mafut yang kedua Dia panggil muta'adhi bin Nafis Kalau dia kata begini Laqab tuha bijauharatik tawfid, ta ta ta ta dia panggil atau ta'adhi dengan, dengan dengan raja Tak apa Nama dia kata, logak ni pakai kedua-dua Ini masalah kita kalau logak ni Pena untuk ingat bahasa Dalam luar Arab Tufah, dia berjadikan kepada ni Ah, kelima lab koba itu bolehnya kelima samai seming, mata adi dua makuku, makoyak kamu tidak dengan sendiri, makoyak dua, waemo maling dengan raja, waemonya tidak ada raja itu makoyak ini. Ah, toh so, samai suha jauh hara tercakap dengan ya, mata adi dengan denga sendiri. Kalau kata samai suhabi, ah di tempat adi dengan raja, nah, lab koba itu susah terusah, itu mata adalah nah, luar. Ini masalah luar. Ha, Sepuluh ha, ah, beli lagi. Anda kata pada logo, katakanlah lapar tu, lapar tu bni taat diti, boleh? Ada boleh katanya, wabitaat diti. Hmm, napa napa itu ada hamba? Kalau hamba, hamba baca lah lapar tu naik taat diti, wabitaat Ha, aku gelarkan anakku. Aw oh, laqad tubni. Istighfar laqad tubni mula nak datang. Laqad tubni sa dan dini wabita ti. Din. Ah ha, apa nak ya? Jadi boleh kata dua. Laqad tubni telah gelar aku akan anakku. Ha, anak lelaki aku aku gelar akan sa dadi. Ah ha, sa dadi ini maknanya sa dadi dia panggil keuntungan kudamu kebahagiaan kudamu aku gelarlah tu anakku dia boleh katanya gini wa bita'd di mana lah lafadz tu bini bita'd itu jadi bita'd tu lafadz tu bini maqutamu ini aku gelarkan anak jasa aku anak lelaki aku aku gelak akan fadzi ada yang kedua nasab ha, dia panggil minta adil di dia kata juga lafadz tu bini bita'd ini main dengan apa yang kedua juga bita'd ini raja Haa, yang paling kata, namun hmm. ha, tak ada di ni harasyah. Haa, tu nak ucap Hmm. Haa, tak ada di. Haa, tak ada di. laqab tu benih, tak ada di. Atau kata laqab tu benih, bi tak Maka sini, boleh luar suatu. Kanak kata, laqab tu hadih, jauh harati tahik, boleh? Tiada dan ada Dalam luar, boleh. Tadafi di sini, waqat ta'adahuna. Haa dan Jatuhgunya telah, uh, telah mukadid dia. Peh, so, hajar pele pun di sini. Bilal maku mulai menyinapik. Sehingga pada dua makuoh so, dengan sendiri tengah laptop itu. Peh, hah yang kamu galharatah makuoh yang dua. Atu Kalau kata dengan dihajar jadi, kata laptop itu hajar Kemudian baik, nah satu hal itu. Ah dalam kitab perjanjian tu tengok dia ada papa dengar kita baca tu balik baca ngatakan ini Al jannatu wa na'imuha ta'tu liman taqabbal. Nah, baik macam tu juga cuba kita kembali pada pandang. Ah mesti benda dia yang correct, mesti lagi yang correct. Satu bukan nama Ah bukan nama sekalipun kalau nama kita kata alamnya tak berhubung lagi Satu-satu lagi Tidak Tidak Apa nama ni Dia pun nak wajar Banyaknya Siap Wasah Siap Haa Nah kalau kita kata Ajan Bikir ajan Kita kata Bikir ajan Apa dia nak nak Apa nama tu Mati tengok Tidak ada Tidak ada banyak lagi Haa Kalau kita azur dia kan Nak kata Al-jannatu wa na'imuha Sa'dun li'man Sa'dun Apa nama ni Sa'dun Haa tu dia apa ha, tu kita temu denganlah tu nungkiak-ak nungasia tawatan untuk mengalai itu kembali lagi tak dua banyak banyak katinya tak dua lima ada lima. Nah sudah bila renung tiada lagi ada tiada. Hari dah terajak pada pula dia ada tak ada temu. Dia tanda baik dekat aja. Ah tidak ada tak dua lima itu poli, wayan lima juga rikuah. Oh jalan malak. Ah, wa yusallim wa yubariku kenapa baiklah ah pada bina papa rokok apa mah saya tadi ayo banyak baca. Sa, du, limai, wa ale. Nah, nak baca raduliman yuqolli wa yusallim hmm? wa yubariku alaihi anak bulat annung baca dengan huruf baca ustaz dengan huruf awak gitu ah dah banyak orang nah, tapi kena komen juga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 ee ah, kita nak sejalalan ke molak ke al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yuqolli kalau wakaf buka saja kun talim awak ah pada ah, lalu liman yaquli wa talim wa yubariku alai ah. alahu juga lagi hmm betul ya bye tak kalau terbuat sa'dan jadi ingat ya kan nah ee balik nah. ah, ke sini ah, di sini <tuh -tuh. Waqat ta'adda huna ila al-maf'ulayn binatin wa fi tadniyatiha li maqada atho khabar muqaddam wa fi dan ada pada menamukannya fi hadhil urdudat ada pada penamukan urdudah dia ni ah nazam salem atau kita ni kata lain mateh pesanan kita dia menamakan Bihazalismi Menamakan dengan ini nama Apa Bihazalismi? Aizalharafi Tauhik ni Letakkan nama Kitap dia Matan dia Dengan nama Jaharah Jaharah Asyik alati permata Jaharah permata Yang megah Permata yang Jomha Jaharah Itu Ah, ha, Letak nama Kitap mata dia Dengan nama Jaharah Tauhik ni Ada padanya Tak Ha, Idul Tarwihi, ah yaitu nak mengsemakan, nak mengkuaskan, tu dia. Nak mengkuaskan akhir Tarwi, ha, nak mengkuaskan akhir Tarwi. Tarwi mana menggemarkan, ah ha, nak menggemar, nak menggalakkan tiada ha, api pada mencapai ambil kenyalah. Haa kehadiran gemah ada sahaja juga Itu buat anak gemah atau gemah nak ambil Pasal gemah apa Gemah nak ngaji Haa Kita letak gemah ke Zahra Yang namor ni pun satu ni Tak Nak letak namor ni Dia tengok nak letak namor Pas sikir-sikir Pas kira, nak letak namor Apa Haa Pas setelah semua namor dah Munafabak sedang dengan percaraan kita ni Haa Dia cari Dia dia nak namu, ni Eee, ya itulah nak menguat badi paruit menggalak menggemak pada mencapai mencapainya. Dari segi mana tu? Mengjahati kaum nihi. Dari segi keadaannya sama habis mengmu ini sembimadah. Dari segi keadaannya musanet, malis mu sama menamo iu musanet. Ha akannya ha akan al terjodoh dia tu. Menamo di mendinganamo mu lining yang memberitahu menunjuk di madak tuha di mataji. Jadi tadi nah, dia kata musnirin isman musniran mawu di sini ke baratlah. Di muk lining. Nama nutlo ya. Jangan menjadi uh, apa berbagai-bagai pada kaca ke barat. Ia kata panun. Kalau kata di muk musnirin nutlo ya. Tapi sini halnya kaca. Tadi dia kata isman musniran. Baik ini bidin muklim. Ha nah, tengok adik. Darif dia analitik ni musanne letak nama kitab dia dengan nama yang memberitahu menunjuk dengan kepujiannya yang urdujak nah, dia. Oi permata, benar. Ha hmm, tu dia. Oi permata, benar. Hmm gitu dia. Ha tengok dia ya letak nama kitab, ada tak tahu nama juga apa. Oh, oh, hei, ah, kentang macam mana jadi itu juga Sengkong Oh, sayumah Haa, oh, ini kentang sayumah Haa, banyak Jadi Haa, jadi bikin nak letak dah Nak menarik saja Macam mana, kentang macam mana Oh, Oh, sayumah Haa, jadi macam mana macam Macam bahagian bakal sayumah kali Haa, macam bawah Macam bahagian tua ada yang makna maklum jadi Agar dengan tak nama membacanya di gigi nama banyak pada pada benda. Hah, kau diade. Di gigi nama banyak pada benda tak yo. Jimat ya, tom yang kau nong ini. Anak kau tu pak tua dah. Wal jauharatu an, an aja. Wal jauharatu fil asli ay asli lughati. Atu boleh kata fil asli ay asli lughati. Hatta hatta hantar logaknya. Jaharah, Jaharah tu apa? Ialah Al-lu'lu'atun nafi' satu Itu dia jauhar Tapi di sini yang masuk ta ha, Dia panggil ta di wahdah Satu permata ha, Kalau buat ta tu jadi jenis jahar permata Jadi kita kata Akalawak ni jauhar permata Tapi ulama' hukamah Ulama' uh, ulama usuluddin uh, Atau hukamah Uh, ulama ilmu maqulat dia ambil la apa jahat buat dekat satu istilahnya iat iat barang dia ada dia berdiri atas diri dia apa nama ni ma ta ayya za binafi barang dia pas tempat dia ni akan diri dipanggil jahat ah uh, ah asal oleh jahat tu apa formato dia kan dan ini la dia ya tawal jaharatu dawal jaharah pada asal Ya ke al-lu'lu'un naqisah. Bukit mata-mata permata, permata lu'lu'. Permata lu'lu'. Oh, permata lu'lu' ni mahalnya. Pastu ditipatkan dulu yang nabi dah yasanya indah, tu asalnya jawahar. Permata lu'lu' sebab pemain kuning acak, buah bebas kat situ, sikit-sikit sikit putih dah. Ah, tu mahata permata dia tu. Puluh-puluh ribu diciri-ciri. Ah, dan permata lu'lu' Nah, ha ustaz tiga je pemain puri pemain seria tu. Nah, uh, tiraja, permaisuri, permaisuri itu, nah biji dia tu 100 ribu lah Tapi, ah kena boleh 100 gigi dekat berjuta-juta jelah. Itu nama ayat ada Dengan bermakna permata luluh. Nah, permata luluh yang sangat indah. Sebab. Nah, jadi, saya kunul mutanithu Maka jadilah musonnen kita yaitu ciast Ibrahim Al-Qani rahimahullah taala qad al alfazh sunguhnya mencacah membanding ya la falafa qad adallata ala almatailin nafisati ah, la falafa yang bunyi atas di berapo masalahnya sangat bagus tu dia sabbahi alaihi membanding dia dengan billu'lu inna billu'atu nafisaati dengan permata lulu dia tanya indah jadi seolah-olah kitab dia ni segala masalah dia nak wayak dalam mata kitab dia ni satu-satu masalah seperti satu-satu nah, nah, ni permata ah bandingkan ani kata ilmu Allah Taala ni dia ya, seperti permata cahaya tapi kada ada cahaya kah winapo cahaya kada kala tak napo ah kena lebihnya Ilmu ilmu Allah Taala karena Amir daripada Al Quran, Amir kepada Hadith. Dok Quran itu apa? Apa? Dalam Allah Taala mana nak lebih pada dalam Allah? Hadith itu apa? Iya lah. Ha, wayakkan, ha, wayakkan dalam Rasul juga wayakkan per perbuatan Rasul. Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lebihkan Habis lebih Maka ulama' Mari ambil daripada hadis-hadis tu -hadis. Buat ke kita Ambil daripada ayat Buat ke kita Haa Ni hanya pernah kata Nunggu lah Haa Jadi dia sabis cita Kita cakap Mana rendah Dia cakap ulama' Kau kata kita dah cakap Hukumata Hukumata Dia ambil mata buku hari Haa Dia buat lain wala Ambil ikhya manusia hari Hukum yang, yang, yang tak bersih hari poni ha, manusia juga manusia yang kita kerja waktu pun hati kita kena manusia ni manusia yang alim Alim alimnya ilmu ilmu ha Allah taala nu. nu. ah, nur kena ilmu bukan ada di berayat di nur sebab tulah nama Malikata laisal ilmu dikatakan riwayah ilmu tu bukan ada di banar riwayah banyak riwayah a khinamal ilmu tud ya nur Cahaya ya ayo siapa zipu Allah siapa oleh Allah direpalhi di dalam jantung hati. Ha, so, ilmu. Ah, ha, maka bila itulah ilmu hak ha, Maka kita tak tutup apa lebih tu. Hak tu lebih tu. Sebab jalan satu langkah su gugurkan segala kejahatan gugurkan kejahatan di akhirat naik kita dapat jalan saya ilmu tu ialah sebab jalan-jalan, tak berjalan, jalan tipu-tipu. Ah ha, walaupun nampak berjalan so, ke laut dari mu nampak berjalan tu so, atabah benar dia so, sebagainya itu adalah jalan riga dah babah dan nak menyuruh permata tu apa ha, yang kita buat hina ah tu dia sebab tu lah jadi gangguan tu Karena kita hidup menghina nung, barah ha hakial Tuhan Maha ani ulama dia cakap daripada hati yang suci Eh, dek, kalau kita oh kita pun mengaji sebab tu Keberkatan ilmu ni kita sengaja ada kada-kada cara pengajian. Ah, ha, tu habis berkat. Sikit kita belajar tapi berkat kita dapat. Walaupun sikit kita tiga tapi hasil ah ha, cukup makan apa lebih boleh kita buat belanjalah yang pula dah. Itu keberkatan soal ni. Ha, nah, okay, awal kita sebut kotak pada apa berkat? Tak, tak. Ha, jadi macam-macam kata. Baik. Ainilah ha, Ya, letak nama ni Jawa ada ha, Nah, Nak membandingkan Isi-isi kandungan dalam kitab Masalah-masalah aduk secara Dibandingkan dengan permabaluk Lu'iyal Nabi sah. Dia tanya indah Apa dia tu? Di sisi jamek pada ayat dia lah, Nak banding sesuatu dengan sesuatu Dia kena ada secara yang tua tak? Dijami'inna padatisi kulli Dengan jameknya Keindahan di pun pada dia-dia. Apa dia dia? Kullan al-kull dengan masael wal lughah. Ah betul. Ya ya kepada Allah dan permata lulu. Mata Matalelu dia ada keindahan tengok kita tengok nampak linak-linak bunak ayo nak baca. Ha, ah ko masuk lawan dengan kayu ni nampak linak-linak lawan. Ah ha, nah Begitu juga mata Allah Ah ha, kalau saya nak nampak linak-linak ko tu. Ah ha, linak-linak ko tu. Ah ha, dapat seolah ya nampak Ha, permata Anud ha, ilmu ni Bagi orang cahaya nampak cahaya Dia nampak lelak lelak lelak lelak Tengok orang tapi nampak cahaya Tengok orang tapi nampak cahaya ah ha, ya pelan nah Kadang-kadang tu hari gohin Haa Tengok satu orang nampak cahaya Buk dahi Dia nampak cahaya Macam-macam lah Tengok tubuh ni nampak cahaya Kadang-kadang orang boleh tengok Hidup-hidup begini -hidup Kadang-kadang tengok Melalui nitik Haa dia pelan Kadang-kadang melalui nitik Tengok Ketak tu orang Dia nampak cahaya Ah, Kadang-kadang dia tengok dia Lepas-kadang dia nampak saya Haa Kadang-kadang dia tengok melalui Kadang-kadang dia tengok Kadang-kadang dia jaduh Tengok Allah tu Nak nampak saya Haa Haa Tergaya lah Tergaya lah Takut sekejut sangat Pasal tu Haa Pasal mimpi ni tak sekejut sangat Pasal tengok hujul tu Sekejut Ah, ada Takut tu tu Haa Dia sekejut sangat Hmm Jadi Ini jual kehamdulillah Nak ayat tak? Itulah ilmu yang Ha, ya beramuk bercak dan kuah apa juga lah ha, tu. Kan, nah, ini walah. kita bandingkan mata Allah, mata Allah peluk peluk. Lari lekak. Jika baju nak menarik. mata kita dia ni dia letak. Aku lekak. Aku menamuk dengan jauh harap taupe. Ah, ha, permata luhu baju musuh dan tempat. Harus bayar berapa? Selepas pada tasbih wasda'ar, ah, atau pada sabah, anda juga ilmu bah, ilmu maknanya, ilmu bayan, mudahlah. Wasda'ar jelharatah bertunjam ia mukmin. Ah, setelah setelah membandingkan alat yang menyurat sama Allah, kita ingin Banding dengan lu lu permata lu lu itu mencabab. Banding pada kahpoh pada perak nasasah tu aja sabah Haa. Kemudian ada tersebut ada sebuah wasdaaroh, dia pinjam io, so neh al jauharoh dan acala pajoharoh, penyela pajoharoh. Ah, semua macam mana ni, penyela pajoharoh, mina imusyah daripada musyah dahbi, apa dari musyah dahbi, luluh. Jauharoh asamak neh luluh, penyela acala pajoharoh daripada musyabbah itu, iaitu lu lu penyabi tak pun ist'arah lil musyabbah itu menyalah 8 jaharah kepada musyabbah. Apa musyabbah? Yaitu masalah al-maka'il. Ah itu dia. Maknanya kita dia ni berapa masalah tauhid ilmu tauhid. Ah kita dia ni berapa masalah pada mentauhid kepada Tuhan. Lalu disebut kata berapa jaharah. Ha, apa dia masalah-masalah mas pada percaya kan Allah dia buka kata jawhara jadi panjang penyalah ha, pada jawhara macam mana lut lu mai pada la jawhara macam mana masalah ha depa minta hab mailah ha misal macam lapa harimau aku tengok hari mau. Kita lapa harimau kita punya celapa harimau di pada mana orang berani orang berani orang berani ha, aku tengok harimau kediaman Nabi Abu. Ah, ada lah. Kita tengok harimau a sudah mandi. Ah, nakalan. Ah, tu kita pinjam celaka tu mai baca maknanya. Itu mana kata wasta'ar al-jawharata, pinjam yang mana celaka? Zaharah daripada mujabbah daripada loklok. Ah, pinjam beri kepada mujabbah iaitu ah apa Masak. Lakin tetapi lakinn hadza boleh lakinn hadza boleh takhid boleh takhid boleh lakinn hadza tetapi ini, ini. ah mana kalau kita dah kata tetapi dekat kata apa tadi tu biqati'in nazari'anil 'alamiyati dengan putus silik mana Dengan tak silik ada ana dengan putus silik daripada keadaannya alamnya Anil nil alamin yatini ankaumhi alama. Eh? Oh dak kata apa tadi? Jaharah makna apa? Ada makna lulu. Ha, baru tu di sini ambil uh, penyerta di mata lulu, ni uh, masalah Allah dengan mata lulu. Lepas tu ambil lafaz dia tu jahat, jeletak dah macam mana masalah. Ada panggil apa ni? Dia panggil majaz isti'arah. Ajazun bil isti'arah dia panggil. Najazun bilisyaarah Al-Tasrihiyah Itu Tuh untuk kata tasbih majat semua sana itu Lakinnah Zatatati ini Kata mana ini Al-Tasbih walisyaarah ni Al-Mazgut minat tasbih walisyaarah ni Dengan putus silik daripada Keadaannya alam Keadaan Allah Kita tak silik pada sekarang Dah jadi nama dah ni Ada bahag asa ada pun kalau kita silik atas kaya dah jadi Kalau silik sekarang ha? Wa illa dah jika tidak Jika tidak Tidak putus Dengan bahawa silik Jika tidak jika tidak putus silik Dengan bahawa silik Haa, ada anak? Wa illa ay wa illam Yukwa illa yukba'in nazari Yang ni bi'an nazara Haa, bi'an nazara Baik, aku ambil kasuhi lagi Wa illa ay bi'an nujira dia noziroh dengan bawah dipilih ke ilal alamijadi dengan bawah kita pilih kepada keadaan ini alam. Jawharatul ingat tak? Namu kita kalau pilih itu kalau jawharatul ana maka jawharat tiadaan lain ialah alam Nah kena kenamu, namu, nah, namu yang tertentu adalah dihirup mukad di atas ini muqaddimah apa tadi ni nak bangun ini mate tapi padang jadi hadetaklah alah alam pada hadetak eh di posisi ni lah korita si, ni cerita dailun radaya zidi zain dan Asa kelima qomat ah re samaqah ah abdulllah ha kalau siatah apa macam nama dia Allah Abdul Muda Allah Muda Eh Itu asal Lalu ya Lepas tu tu juga Hama bagi Allah Ah tu pilih asal Tapi bila kita ambil Abdullah Hama Allah Itu letak nama anak kita Bila letak nama anak kita Tak ada lah Ke arti Allah ni. Apa Allah"? Nama Budak ni Haa Jadi hajah-jah Hajah-jah Zaid Asal Beza Bayazid Zaid zai lebih berkembang ada ada. Jadi kita ambil la zaid letak nama dia. Nama kita nama zaid. Aku agak nama budak ni lah, budak ni nama zaid. Eh tak ada nak cari apa Ah jadi haddath cara jadi zaid nama budak ni pada haddath. Bukan dia kata majaz apa tak. Kalau kata majaz isti'arah tasbih, hak Tuhan, hak tak pilih pada nama, tak pilih cara dia kira ada Asa Jawaharah asal jawab pasal hal ni. Ah, Atau permata lulu Oh kalau begitu Orang oh, menasabah kok anak Jadi masalah kita ni letak kitak dia ni Letak dengan nama jahara Letak dengan nama permata apa? tu anak mudalak Jadi saya majak istiara Kata majak istiara tu Belum pilih kepada sekarang Dah jadi nama Ada pun pilih pada sekarang Bukan majak lagi Agak-agak betul dah lah Dapoja hara itu tahu. Namu bagi masa kita ini, hodja ibrahim allah taufikalaih tak ada nak pada permata dari. Namu kita ni, abek mata jahara, mata jahara, ah, tidak mata jahara, mata jahara, sarah jahara, sarah jahara, ah, mata jah. Antuk kata wahai wa Allah illa di anu birahil alamiyati kalau harapilah ana alamun alah di ilmu. Kau dimati, hasil kau tahu macam raja janda. Hafeel kata Aila Majazah alamak ini dah lagi eh. Alam ala hajul muqabir Nama bagi ini mata bersama kita namu bagi ini mata bersama kita Alamak, Hafeel kata pada hajjah Aila Majazah, kita yang ajak Haa, nak ada Apa nama masalah ni Haa, berdua di asa Haa, saya tak nama Jadi, itu hajjah tak apa Uat-ta'afir uat an -ma <-ana> <-qutubi> nama an nama al-budud bahawa nama-nama bagi kita antum ha, kita nama apa nama ni namum zuhra ta'fiz ah e. ha, tu dia ha Segala nama-nama kita tu min qabli alamin sakhih ah daripada puak alam sakhah oh, puak ni tak letak nama kan ah ha, awak nama apa saya nama Muhammad tak dapat cakap mampu, mana tak nama Muhammad. Muhammad ni banyak alam takah? Allah nama satu bagi zakat. Ah, tak alam takah? Jadi nama kita, nama kita tak alam takah? Kau nama ya? Ah, tu contoh tu. Nah, kita entah nama apa ni? Ahmad saya nama Johor. Nah, Saroh kita nama apa Nah, tu betul muri. Nah, depan nama kita. ni Nah, kami kita beri kita boleh dengar. Ah, beri nama kita. Haridah Kitab Numbiyatul Mufalli Nama-nama kita ni masuk oleh Kuah mana? Kuah Alam Syafah tu pun nama Uyh juga Awak nama apa? Saya nama Muhammad Saya nama Mahmud uh, Saya nama Khalid Dan sebagainya Itu pun Alam Syafah Sebab apa kata gitu Nama-nama kita ni masuk oleh Kuah Alam Syafah Ini dia pergi pada Dalam Alam Syafah Isi Alam Nah, ha, terbagi pada Alam Syafah Alam dunia Li'annal mu'bu'alahu Karena mau buallah, mau buallah hantar dia bagun. Mak dia tu, mau dia tadi, Laka tu panggil mau bu, tu makna nuah. Hmm. Karena mau dia tu, tajuk percaraan dia hantaran dia tu ialah al al apa macam. Kau kau tu nak pelak pelak, kau itu tertutup. Ah, dia nak nak pelak tertutup, macam nak pelak pelak tertutup. Ha, kita matanya benda ni lagi jagaannya faham dan dia dimaksud nak melakukalung. Kaluman kulit kasar anwajabak atau ia iya orang yang telah kita kulit kalung pada sarong, ia wajabak wajib ia pada sarong aleihin ya arifana pada wajabak iya iya awam mukalla wajib pada sarong. Atanya Bahawa kena kenal aja barang yang kat awajabak. Bagai yang kuno wajib. Jabok wajib bagi Allah. Wajah Tuhan. Kena tahu bayar wajib Kena tahu bayar hutahie. Kena tahu bayar jahie. Ah kita yang salah gitu. Ada masalah masalah. Masalah dia kata kata kata bilang ini. Ini panggil mata jahar. Aku luman. Aku lipat. Aku wajah dah. Alaihi ya rifa'na pada wajah dah. Tupe tuhat tapi tu ma pernah. Ma pernah. Ma berpe. Ma pada wajah dah. Billahi wal jadidi wal mumtani'a Billahi wal jadida wal mumtani'a wa mithla jarriqli wa mithla jarriqli wa mithla dhal yughrihi bi bastani'a untu liman qaddada bitawhidhi kata bukan nak lafaz tu jadi pernah kalau faham faham tertentu tu kegiatan jay kita pada zaman tertentu ada kalau kita panggil nama ah ha, gay kalau tua tak ada na tua jadi ah hobby ah berapa lagi kalau lah ah kala makop ah jelek ah jadi dia na ah tua dia mula ha, lalu lalu mula lalu apa nama tu lalu ada tiri orang itu Ha, anak dia bukan imam dan safaq dia. Sebab apa pun dia, dia muluk untuk dia. Tak ada panggil dia. Ah, ha, ha, kalau dia tu tambah apa nama solat dia tu? Anang sekunar. Ah ha, tanya pula dia. Ah, ha, tu dia. Ah, ha, dek, Ainina nak ayat kata nama orang ni banyak alam safaq. Kalau sebut pak nama kena tetap tertentu. Ah ha, begitu juga nama kita. Bila sebut Pak faridah Ah ha, kena bagi keterangan tertentu. Nah, Uh, itu dia dia. Ya, pun itulah kalau gitu, lah, kita faqah hak ba kenapa lah? Jalanan mana kita tu dia pada pu alaka. al mawdu'a lahu kemata al albab al Wa in kana fihi al wa fihi dhihn sayidin wa 'allimha hadha. Dan jika adalah ia al alfaz mutafaqah baladihim fahma wa baladihim ghayr min ummadan hada bitilath terungnya. Walau punggikus sekalipun, tak in nataan dudah caii, bicaan dudil mahal, kerana berbila sesuatu, binga berbila cepat itu adalah tadepi pun, tak sabi yunda, tak sabi apa ni? dia orang ni? Menghalus dia baca kalpa, oh, tadepi, tadepi, nah, nah budia, tak in nataan dudah caii, bicaan dudil kerana bahawa tu berbilang sesuatu. Berbilang sesuatu dengan sesuatu berbilang, sesuatu dengan sesuatu berbilang tepat. Segala tepat. Haa. Itu yang paling nak sedikit kalau tadi saya datang. La ta'fadiruhu yang tidak terlibat. Ibah. Akhirnya. La ta'fadiruhu al-babul-arabiyyadik. Tidak ambil tiwa. Akhirnya. Akhirnya sedikit kalau tadi dia. Ya, oleh kuah-kuah ahli-arabiyyadik. Akhirnya. Hmm. Itu dia. Aku kalau itu sebuah nama Zahid atau nama Muhammad kan? Oh, ada dah dapat lima uya nama Muhammad saja. Ah, Seperti bila Tak tahu Wa gazalika asma'ul ulum Begitulah nama-nama bagi segala ilmu Kehiyah apa? Apa ke gazalika? Apapun Wariya maka ya itulah asma'ul ulum juga Minta bila alami saksi Cepat nama-nama kita juga Nama-nama ilmu kaya, Ilmu ni pandai pun ya Ilmu ta'ir Haa Ah, dalam muniat ilmu saliyah Caya ilmu Apa tidak tu? Ah, caya ilmu pekah Haa Dia tak semayah ah, Haa Dia dia Haa ah, Dia ah, Ini ah, ilmu kau tu, tak ngajim Ini ah, ilmu tawir ni ah, Ini apa ni Nama-nama ilmu pun Supaya juga dengan nama kitab Haa ah, Kitab ni nama apa? Nama jauh haraf Haa tu nama kitab Jauh haraf Maka kitab ni Ada caya ilmu kau Ilmu tawir Haa ah, tu nama ilmu Supaya Nama ilmu Nama kitab tai pada ru' alababa begitulah ada maqtarahu ba'dul muhaqqiqina ataupun istilah filif kan nya pulih semua ulama yang takil wa in al mashhuru jadi tak ada lain mashhur di lidah dan di makna manusia ha kena katanya wa in kana al mashhur ay indal alqni ataupun indal alina indal alfinna di tepi lidah lidah manusia hak maksudnya istilah bahasa kita liko Ah, tidak ada dulu. Egal tak, jenis sebab apa? Lihat nan mau to alah, karena mau to baginya, karena mau to mau to alah, dia kena ke alquran, bul mau aja natu, kena kau kekad -ka tertentu pada diri. Ah, jadi, dah, bul muka, iya ada kekad tertentu. Ha, ilmu habaq tadi ada keadaan tertentu ilmu nak dia ada keadaan tertentu nah ha, maka keadaan tertentu tu bagi ilmu pula tu. Ha, tu namun ilmu tu ilmu ha, nah ha, ah dia atau ha, dia, dia buat keadaan tiat tiat ismin nafirah dia penamut tiat tiat cemloh yang datang kamu daripada ismin nafirah yang ia bukan uh, bukan ma'mun bagi dia ha ti'raq kan dia jadi tipah ha, ah dia ada sikit taklah dia Ah, ha, tu kek tu kek dah. Ah, ha, tu nama keadaan dah naik. Oh, ah, kek dah tu berdalu ilmun. Ya, ha, ya istimak makrifah Ah, ya, ya cuma loh. jatuh kamu daripada bawah istimak ripok. ia kaya, bukan makmun baginya. Ha, tiap-tiap dia jadi hal. Ah, ni dah tu. Ah, tiap-tiap dunia mati atau tanwih. Demunya salah satu daripada huruf Alhamdulillah. Ha, sama itu dikata ja izhar khafi ah tu kaedah juga kaedah apa ah dia ada namanya ilmu tajwid ilmu qiraah ha. eh ha, eh dia pasal kena ada kata waismu ayyana sebab tu macam alam qaf hmm. Walfarku farq ha, walialah tak masuk kawa lagi ilmu tahid pun kita dah boleh dan kaedah ni banyak-banyak tak boleh kaedah dia nak kali itu dan bermula farah Baiknya asma ilmu dan bermula harok antara nama-nama kita, wa asma ilmuulum antara nama-nama ilmu itu tahat kumuduk buat apa? Jadi kita lah hukum untuk harok dua tu, tak ada harok luar lah tu. Jadi ada wukuf wukufnya, oh, ayat kata tak wukuf, asma ul ululumnya asma ulit dan ada ini nanti betul tepat dia pulak lah. Jadi hmm. ya, jadik harok luar tu macam ada tahat kumuduk dua belah hukum, dua belah, dua-dua saja abi badatun Artinya boleh kata yang tadi ini ada suatu ya. teks saya dia oleh lidatina butasmiatul kutubil muqannatati saya dia boleh jauhikan Menamu ke segala kitab-kitab yang dikharangkan, yang dikhusunkan itu Menjauhi menamu Bima Bima kata agama kenal-kenal Mabu'u yang kedua bagi saya sendiri kata Mabu'u binasib, uh, biharajah Saya dia ulu menjauhkan Meletak nama kitab-kitab yang dikarang itu Letak nama Bima dengan barang, dengan nama Bima ayyib ni dengan nama bodo quran Oh, tu dia Di, saya dia jauh Tak tersap nama itu pengen roh. Ah, tu dia. Kitak dia ni, ah nama, ta ni. Ha, nama, nama eh? Haa, ha, tak apa ni. Ah nama tu nama Qur'an. Al-Quranil Majid. Ah, tu dia anak ulil. Hmm. Wal wahjah. Dia letakkan seperti wahmi. Oh, barah nama yang menyerupai doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang menyerupai dia acaquraat, ah, nama yang menyerupai acawahyu. Seperti katakan, kalau dibahin kitabul israa, kitabul aqraat, ah. ini kita nama kita dalam kitabul aqraat. Ah. Ini kita kata kalau terasa rahsia, nama jamaah hmm. aqraat, israat. Ah ikra' mirah lah tapi katanya jaba. Hisabul Isra'ati wal Ma'arij. Ah itu kata kitab jalan-jalan Isra' dan Ma'arij katanya Isra'ati wal Ma'arij. Ah macam bunyi mest perkara. Atau mafatih al Ah mafatih al-ghaib tu ayat perada Ah itu tak betul. Atau ah, kitab yang nama al ayatil Bayyinah kita nama pun nama al ayatil Bayyinah Haa, ada buat dia tu nama pun ni Mafafiq Al-Ghoy Ada buat Al-Mafafiq sahaja tak pu Mustahul Ulum Haa, mustah Mustahul Mustahul Munim Haa, ada buat lah tu ha, ni Mafafiq Al-Ghoy dia letak nama Mafafiq Al-Ghoy Haa, kita Al-Ayatul Bayyinah Haa, apa Sebab apa eh Li'anahakan barusannya aga pani mujahidinatun sallallahu alaihi wasallam jadi nak wak dah muh akan nabi sallallahu alaihi wasallam pada siratul isra wal mi'raj napa ah napa nak dah muh tu aja nabi sallallahu alaihi wasallam pada isra wal mi'raj lagi pulaknya wa mushyarikatul hati abatnya cepat yang tak ni pun mujahimah yang juga ah napa nak muh ya nak betuk-betuk apa silat dengan nabi tu nampak tu Haa, itu dia Pitak dia ni, pitak segala, segala Israq dan Mi'rah ni Haa Haa, tahu apa nama Kutu atiatuh al-haq Subhanahu wa ta'ala fi'i minazai Apa tu, apa dia letak nama pitak dia Mapa'afir lewat Al-Ayatul Fajinat Hmm, itu dia Dia nampak, nak nampak, nampak Nampak lagi kot si Begitulah Nafalahu ba'duhum amin minan Ah telah nakal ajadia akibat ini masalah kata a kata saya dia oleh menjauhi ini nah pulih tengah semangat ulama naka daripada kita alminan a anil minan daripada kita alminan a apabila minan jamak dari minnah daripada kita alminan siapa li qayyidi bagi sayyidi abdul wahab al-syarahi a Ambil Wahab Al-Sya'ra ni Dia ni terhadapkan daripada Ahli Sofi Al-Sya'ra Dua ni lah dua nizan kubra Dua al-nizan al-kubra bagi dia Ambil Sayyidi Ambil Wahab Al-Sya'ra ni Haa Tetapi Lagini radihu Tetapi kau ya rajah Apa ni nak kala daripada Al-Sya'ra dia tak silah Letak nama kita tak tu dia kata tapi kalau dia rujuknya al Jawa ada po. Ah, Haa... apa dia? Ada po. Ah, habis, selesailah Haa... kita dalam penama ni hubungkan nama kita. Apa Abis... Haa... tu masuk pada dalam mana? Ah, malak malak kita jadi juga. Siapa big pan? Abu pun api kau luhu kata-kata nasi lagi pada Hazar Tuhan. Habis sama lain. Lagi ke data kita mulai lagi. Wallaha adhu tilqabuli nafya'ah. Kata-kata Apa makna Hazar Tuhan? Aisafay tuha, Wa nafrah Tuhan. Tafayutafi Tafiyah. Nafrahawunakotansih. Itu makna Hazar Tuhan. Yang sungguhnya mata urjuzah punya tu letak nama Jaharah Tafiq. Sungguhnya aku telah mengikuti akannya fa al jazfah. Tapi sudah bagaimanalah? Ai tafyi tuhah telah aku tapis asiannya. Toko ai ha tapis. Oh, serius. Ah, tudio. Popyi tu ai ti telah aku tapis akan dia se nama lorih harikat. Tafyi tapis, telah tapis. Ah, backwards. ni ai aku tapis ni. Ah, maksud Allah ni aku tapis akan dia wa naf dia ya, Aku memperkhus aja. Oh, menyukibori tu tengoklah. Dari mana tu? Aku takpe. Aku nyiti minat subahih. Tengah jam Daripada segala subahat. Tengok bos aku Kita tengok takpe dah. Daripada segala subahat. Wal akadilfa tidak Daripada pegangnya yang pelukunya rusak rusak. Aku tak perhati. Aku pasti itu kanibasi. Karena aku pasti itu tidak ada kasusnya. Tapi kita cakap sucapo basi. Sebenarnya pasif. nasib, nasib fasih yang wal haswi, watawi. Dan daripada pada hasi, hanya hasi ini yang pem, yang pempu haswiyah, ini mahu daripada gelar asa hasan bapak pada orang yang tak tahu dia yang mak budi terting. Kata siapa majid you pering memalik tak kala orang melahirkan tasdid ah mutabihah di hambat seperti macam ni maka lekat hasy hashawiyah hashawiyah kuat hasriyah ah sediah dan takwil tapi asalnya hajri ini makna gini mana hampa asli kosong hmm Wajit, takwili, dan takwili lagi, memanyalegat tak ada faedah ah tapi ni kan ini saja sembang Haswi ha seolah-kata ada kulit Tak ada isi Hempah Ketapik daripada Cahembaan Puntatwin Memanya legek Bawa pada menjemukan, menjemuhkan Ketapik juga Hatsumit Nung-Nung Waharihil jumlatu Dan bermula ini jumlah Qad hazab tuha Hazab ke'amadi Ba'tab insu Ba'i hamaf'u Jumlah Ini jumlah ni Kad salili Seperti ilat Jadi jumlah ni so, Jumlah jadi ilat Soal kata Li'an nahu kerana bawasanya Qad hazab tuha tunggunya telah aku tafikkan. Hmm, sebab tukil tak nama jawharah tu kerana aku telah tafikkan menempat di si ilaq dia tadi. Dia melah ni ka ta'lili litasmiya biha jawharata. Ha kebegini seperti ilaq bagi menamakannya ti hadir muqaddimah ada bahadhil urjus dah. Dia menama dia jawharah sebab pola penamaan jawharah. Ha kata. Li'annahu kirana bawa punnya la ya baqa'a ba'da tahdibi kana tidak tinggal lagi selepas pada tafis mubtasir itu Tidak tinggal lagi qillad jauharul khaliqu malaka hormata ya khaliq mudal ah kana tak ada Malachi permata perbahaya ya khaliq wa wa madhul infah kita bahu itu dia kata muhrajun makmuk rajat sahad jusi binyak mati ni? eh, kalau begitu mustanah doa ke diri, dia puji diri tak, leharam sahabat saya kata, wala tu zanku aku, um, tak, aku jangan kamu menuti diri musir. aku benar-benar tak, tak ada apa kutub, kutub benar ada ha, menuti diri, aku tak ada ada buat salah, ada ha, menuti diri Ambo betul Tak mesti diri Jangan Dia kata-kata Oh, hak tu kisah Tak nak tidur Betul Ah, Habib dia kata Tak payah kita nak betul dengan makhluk Haa, ni ni boleh Saya layak je sikit Haa, dia kita duk dalam masyarakat ramah Orang tu duk kata kita Masalah Bak turi Orang duk kata kita turi Kamu main tak Oh, tak tak tak Tak tak tak Oh, tak tak Tak tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Tak tak Sikit lagi dia betul. Ah. Kakitona sok lopas apa so nyalah, apa betul, tak betul apa, cuba satu ikan. Ah, dah betul seluruh tatahi dia lahir jah. Ya lahir, tumbah tunduk. Hmm, tu so, dia. Nah, Ini betul lah. Kalau gitu, kita tidak puji diri, tak boleh haram dalam agama kita tak puji diri kita. Ha, ni ni, dia. Ha, dia kata, ah, ni mustahil ni tidak puji kita dia. Ah, doa taa gitu. Apa kita puji diri, duk puji hak kita sedik, buat ke kita akan mulih, oh tak ada-ada mulih kawan lainmu. Ah, ha, yang jadi. Ah, ha, jadi. Nah, apa nak puji kelik diri ni kita tak boleh. Faham macam mana ni? Kita puji ke kita diri ni. Ha, ah, sudah. Kali jawat ada wa ma da. Istiqna bayan yun jawabun an-naq. Macam mana ni? Oh, jawab kata dan bermula puji seorang kita bahu aja okay, kitabnya nak puji kitab dia tuai kitab mana-mana ko puji, puji kitab dia. Ah oh, kitab ni nampak tipon si, ni nampak tipon si, permata ni duk, puji. Ingat, ya, tak puji. Angkat ya puji oleh seorang dapat faedah. Aja kitabnya mampu kita bahu rumah rumah dahulu. Ialah mukhrajun. Ah ha, di mengeluarkan mana diletakkan. Mukhraja boleh makhraja maknanya isi yang isi, isi makan Ha, dia letakkan Dia menempati pada tempat tahdid bin nikmat. Ade itu. Aa ha, aya banyak dok keba tahdid bin nikmat. Mana dok tekuk ni nikmat. Dah so, ni tu ha sura wa amma ni'mati rabbika fadh. Boleh kita baca kebaikan bacaan Tapi jangan lupa ini ha Allah taala bin. Baca ko jangan jangan terlupa. Aa mana aya satu nikmat Allah Taala bin ke ambo. Ha, ya, itu tau aya gini gini gini gini gini gini gini. Ah, Jadi Allah muju dengan Tadi Allah Taala Allah Tadi kita boleh sabar Haa Muju dengan Tadi Allah Taala Allah Taala Di Allah Dia mewahkan pada kita Dia tak lupa Tuhan Macam kesehat kita Dia panggil Sehadus dunia DNA. Haa Macam ni pun Dia muji kita Dia ni Ibarat Supermata Kalau dia tak Lama permata Lut-lut kita Dia ni Kau nak menggalak Haa nah, Dia panggil Akit lah Dia panggil akit Dia kisah dia Dia mengelak Tak salah Sabi kau nak hati si suci, nak ulama dia hati suci lah. Sabi dia puji dia apa yang boleh. Kita lah leik, takut dah ada awak, tak ada lah. Bau baju baru tulis tu ha, ni. Ha, agak banyak. Ha, tu orang nak perah nak masuk dah awak. Ha, kata macam ah, apa lah, ni? Ha, ah, <tus> no oh, lah jadi. Oh, gan nak kok sini lagi ni. Apa hal ni? Baju, baju dan monyong Haa, siapa Alapun ni tak ada pacar, gela-gela Haa, ah, nak, nak. ni tak Alamak ah, ni, misal Haa, adik, kenapa tu Jatuh sihat, ya, sihat, sihat, sihat, rupa tenok Dia ah, ada, tenok Haa, lah saya kepenting, semua hati ni penting Haa, ah, ni ya. Kalau gitu, kita puji klik diri Puji klik ke pakaian diri Puji klik ke pakaian diri Dia panggil dia menempati tempat habis dunia maksa Ha, Makota tu, Allah wahai anak binnya macam rabdi kehati. Ada punimak tuhadi muma, melayak. nabi kata Ana, anak sayyidu hidup waladi adam, yau mak Aku lah pemimpin dalam anak tidak ada. Ah, tengok jejak bunyikok. Ya, melayak imak tuhadi kejar. Hmm, jadiya. Eh, kata kata muka muka jum mukrajat atau mukrajat kehati binnya mak jauh nafsi lima jatah baru. Ha, atau pada uh, mukhraja atau pada tahap istimia mukhraja makhraja nafhi dia menempati pada tempat nasihat limanya sa'af bagi orang yang mau mencapai yang man acahnya acah kisara ha, berapa orang yang beritahu oh, kita ni permata ma'a anna madhal insana ma'a anna madhal insani maktahu jahilu Terpatah bahawa sepuji oleh seorang Akan dirinya itu harus ia menjadi mawadina ah, pada beberapa tempat. Eh, nah, nampak di beberapa tempat boleh kita puji diri. Boleh. Tapi nak kehaya lah tempat mana kita boleh puji diri? Belak tempat mana boleh kita katakan? Tengok tempat kita tengok alia ah, alia itu. Ah, atas kubur mana atas kubur kita boleh potong? Haha, tempat pun sudah. Ha, ah, tengok lebel lebel, rom rom rom. Ah. Ha <San> ha, mengetok juga. Itu bukan dekat cipai itu. Kejap lah. Nauk lah dia ada. Ada beror tu. Nauk ni bagai lah. Tak gunung. Pemememem. Kauk -pem. labak-labak kita. Oh, ah, tengok. Tengok tu. Ha, yak 2%. Okey. Ah, aduh. Jadi nak ya, ada. Pada beberapa tempat. Boleh kecek megah. Boleh berkecek komor. Ha, ah, boleh puji diri. Ada beberapa tempat Bukan semua tempat Sebab tu kita nak kenal Tempat mana kita boleh fikir cek Tempat mana kita boleh fikir cek Tempat mana kita boleh akib diri ada tempat dia Tapi kalau tak senang tempat Jangan Tempat ni tak boleh akib Kita biar akib Siap Takkan buh kita berapa Nampak Ah, Baksa Hati punya baksa Haa Kita menyukirkan hati Kadeksirkan hati Dah cek-cek-capa Baksa tak buh Ah, Dia dia Ah, ha, nah, <tuh> habis itu, atullah, ha, oh banyak dah masalah kita boleh walaupun tak masuk sekarang wadai. Agar pembalap pada ni mungkin kita mari berdoa lah. Ah, ayatnya kita ada buat ini berhati-hati manfaat apa? Jodoh kita mengadili kita dia kita dapat tapa ha, tu. dengan kita ulam jodoh oh, jauh dapat jodoh oh, dapat kita boleh. Ah, mereka dia. Ah, kita tanya, wahai Allah, ardhil qabul Diamuri dan ikta wadukonya Padahal lah kita nanti lagi dah